pentru că momentele de liniște aduc duchii de mărețe, din ciclul Momentele de Liniște aduc duchii de mărețe, se lansează în aer emisiunea Dulce Mioriță, cinste cuite cântă și te scrie. Dragi ascultători, astăzi ne vom apleca supra mesajului ascuns din melodia Îngeri de Floare, melodie interpretată cu multă sensibilitate și efort vocal de Valerica Mihali. Pentru început trebuie să spun că a rămas foarte uimit ascultând acest interpret în plină afirmare. Stilul să vocal inconfundabil îl situează pe linia vocilor speciale ale manelei românești, chiar și linia melodică este mai apropiată de reggaeton decât de manea, fără a fi, evident, nici una, nici alta. Trebuie să recunosc că prima audiție mi-a amintit de de acum clasica formației albatros în perioada ei de început. Melodia se ocupă, nu așa, de simbolul îngerului la români. De fapt, ea se dorește o transpunere în cuvinte și simboluri accesibile publicului larg a poeziei Înger de Pază, scrisă de Mihai Minescu. Să ne amintim mai întâi de versurile mineștiene. Când sufletul în noaptea-mi anestaze, vedeam că am vins pe al meu înger de pază încins cu o haină de umbre și raze, ca supra cum zâmbet, aripile dar cum te văzui într-o palică de haină, copilă cuprinsă de dor de taină, fugia acel înger, de ochiul ți-o ești demon, copilă, că numai cozare din genele zlunge din ochiul tău mare făcuși palmeu înger, cu spaimă să zboare, el vechea mea sfântă, amicul fidel, ori poate o închide lungi genele tale să pot recunoaște trăsăturile-ți pale, căci tu, tu ești el. Să vedem acum echivalența în melodia Înger de Floare. să remarcăm în a două concepte filozofice. Mai întâi putem vorbi de o atracție conștientă și de o conștientizare a atracției, dar, pe de altă parte, și de o aspirație inconștientă care ne introduce bineînțeles în conceptul lui Platon. Ceața este acel imponderabil, dorința fizică formulată de un suflet îndepărtat rațional și este potolită cu ajutorul trupului, dar nu reprezintă atunci când privim erosul din punct de vedere fenomenologic, decât un aspect tulbureși secundar. Astfel, trupul se transformă din esența persoanei într-un instrument, iar iubirea, chiar și atunci când există finalitatea sexuală, ține de puterile sufletului. Cel de-al doilea concept este de fapt efortul maieutic al lui Socrate în a pune accentul pătrecerea de la erosul fiel fizicor, psihofizic, la contemplație intelectuală. Nu pot sa crezi ca m-am indragosti. Nu recați? Nu, nu să rutăm, chiar dacă o faci doar în gând. Am să te simte aici Nu pot să cred că m-amegost din. V-am dos fața și ochii. în de În sfârșit, în ultima parte a lucrării, apare un alt simbol eminesian, cel al demiurgului. Credința se plătește astfel cu iubirea. Imaginea produce iubire, de aceea ea este implicit reflectarea unei realități posibile. Să remarcăm și evitarea formulei clasice în o româneastă. Te iubesc la disperare, inimioara, rău mă doare. Așa numita iubire la disperare, de fapt este un simbol al futilității sentimentelor, simbol contrabalansat cu puritatea și inocența și nu în ultimul rând, de controlul film între spiritul definit prin înger și naturalul florii. Stimați ascultători, aceasta a fost unila mea explicație relativă la melodia Înger de Floare, interpretată de Valerica Mihali. Vă mulțumesc pentru atenție!